Dobrý den, soudruhu Lopucho, vítám vás tady ve studiu. Dobrý den. Poklana pane Capec, pane doktore Capec. A vítáme také všechny posluchače u kolotoček, kteří... A, a inženíre taky, že jo? Ještě ne. Ještě ne, no prosím, ještě ne. prosím. No, podívejte se, soudruhu, opět vás tady máme. Já by... Opět jsme tady. A Byste se vrátil, zdovolený. Ano. No vidíte, Víte? Já taky. No, já myslím, že to je krásné, že člověk Tak dovolená krásný. Ta by mohla trvat idíl někdy, víte, když by a třeba i pořád. No, ne já jsem myslel naopak, že je právě krásný navrátit se z No, je to krásný se navrátit, ale lepší by bylo ještě nějaký čas se i třeba nenavrátit. No, prostě. Já vím, ale že ono by to nešlo, víte, někdy Oni by člověka to nejde, no. No, ne, ale že je to už je takový, že to nejde, no. že některým Druhým soudružkám. Že je, ta práce, je to nemilý do té práce se vracet. Ne, a naopak, to není správný. Na, naopak, já právě jsem chtěl. Spíš no, je správný se vracet a, a radostně ano, a do toho ano, s tím Elánem. Já takový, jsem právě chtěl vytičit, který vidíme kolem sebe všude. Vidíte to, jak ten Elán tady všude. Prosím. No, ano, já právě jsem chtěl vytýčit takový vzor, takové heslo, nebo soudruha, kteří s nadšením se vrhají opět do práce a ano, říkají, přímo se tam vrhají, úplně bez rozmyslů, ano, jako. Jako bláznivý, víte, skočej do toho rovnou a už to jede, že jo? Už to fičí. Já třeba... Někdy to ani nemá smysl. Jak, jak Víte, ten elán to překoná, že oni dělají i, i, i takový prostě, že to je nepochopitelné. No, prosím. To... No, ne, mně třeba se líbí, že e, třeba jdu po ulici a vidím, jsou druhý, jak se vrhnou e, do tramvaje, třeba. Ne? No, a, a nebo do práce také. A třeba, že se již navrátili také. Je... Nebo se vrhají i z tramvaje, když je tam moc, víte, tak každý nerad se vrhne mimo tramvaj. V jízdě, no. to jsem viděl, to je vočklivé. Tak? Já jsem chtěl hovořit právě o tom nadšení že třeba, když člověk vidí ty jsou druhý příslušníky, kteří řídí tu dopravu... Ano, jak ale... nadšeně řídí tu dopravu ty, ano, ty příslušníci těma rukama, víte? Ano, a že... To člověk vidí, jak ty ruce jsou odpočinutý a že, že oni můžou tedy... Krásně řídit. Krásně řídit tu, ty, ty dopravy. Nebo no, a nebo. I zádama, víte? Nebo to, člověk, ne? když se vidí... otočí, tak vy nesmíte jako... Jako do něj, to... Nebo když člověk vidí třeba v mlékárně takové odpočinuté soudružky, mlékařky, že? Mlékařky a, a ty odpočinuté, jak třeba stojí v té frontě a jsou odpočinutý. tak Takže ještě mohou... je nebolej nohy, přece jenom tolik jako za nějaký čas, když to bude té dovolené... den. Víte? Jistě. No že, že právě jako mohou. Větším... Ty, ty svaly taky jsou takový, víte, uvolněný, všechno to tak jako vysí spíš na, na lidech, že jo? A, ano, a, a s větším elánem se může třeba nakupovat. Ano, že jo? nakupovat a taky s, a je, s jakým elánem se hádají lidi, víte? Ano, hned. Větším... dovolený a už se, Já viděl, že se i Ano, no, jistě, protože no, jsou odpočinuti. Že jsou odpočinutí, no. Jistě... Tak vidíte, přebytek zkrátka, přebytek energie a vůbec všeho přebytek způsobuje ten obrovský elán, že ty lidi e, jsou e, na sebe přece jenom e, někdy, e, no tak psí někdy, bylo, ale jako psí, víte, když, ale nejsou hodný ty psi. Ano, já myslím, že prostě je ten náš celý národ a, a města, i vesničky, i, i drobné osady. Všechno je to takový, že jo, takový, na to se podívat, a, víte, a prosím, s tím se nedá nic dělat. A já si myslím, že je to krásné. To je krásné. A bude to ještě hezčí? Jistě. Čím po příští dál. dovolené? No, no, no, po příští dovolené. A čím víc bude dovolených, tím to bude lepší. Ano. Takže já si myslím. Vy, vytičíme jako heslo: Více dovolených jsou druzy. Ano. A dalších. No, tak to, prosím, že to já nevím, jestli, ale jistě to je pěkné heslo. ale... Tačne na co pracovat pořád tolik, když to vodovolené taky všechno jde. Ano. No, tak, bez nás. Ano, a to prosím, je, že a. No, a potom že taky. zase no, na no, ne, ne, Já ještě jsem ještě chtěl říct. Ještě, ještě, že po dovolené pak si. Ještě více může pracovat, že? Ano, a ještě více se může pracovat, aby zas e, byla další dovolená. To je vlastně jediný, co člověk má. Děkuji vám. Prosím. Já, na shledanou. Na shledanou. Prosím. Děkuju. Děkuji. Dobrý den, vážení a milí. Hlásíme se vám, tady je redaktor doktor Trapec. Pokud pane doktor Trapec, dovděl si ještě plavky, tak no, vám. Já si to zapnu. Co kdyby někdo přišel? Samozřejmě. No. Tak vážení, abychom vám vysvětlili, odkud se vám hlásíme. Hlásíme se vám z Háje od takzvaného Machova jezera. No, já si ještě to bychom si nám... byli připraveni. V si ještě... Fusekle, ve Fuseklích nemůžete. Ano, do vody, tak to... se ještě my hodláme, drazí posluchači, my, my za chvíli skočíme do té vody. To, budete, to vám bude vysvětlit. Pozici, ano, budete vlastně přítomní tomu, že? Ale až dochouřím, víte? Ano. No, já jsem si zapálil, takže můžeme chvíli povídat. Ale soudruhu, víte, že vy máte krásnou postavu? My jsme vždycky spolu natáčeli oblečení. Víte, jenom, že já nevidím dolů, víte, přes to břicho. No ale to nevadí, no, víte, tak tam máte, to, no, to, to... je spíš jako zase ta prsa no. široká, že... No tak na ty prsaty, na ty si vidím tedy. Ano. No tak podívejte se, no tak to necháme. Já jsem opálil, Ano. No. A vidíte, že ta voda je jako v moři tady, taková průzračná. průzračná. To je krásné jezírko mm. a... tady jsou ty potápníci, ty ano. plavou, tuhle jsem sledoval jednoho potápníka, dva se jak laškovali. to je snad potápnice, ne? No a ty právě laškujou, ona si vleze na to stéblo a on na ní ano. doráží. Víte? Ano, ano. No je tady krásná tady voda. Tady člověk tu přírodu může pozorovat opravdu v plné tedy nahotě. Vychutnat. Já, já bych okusil, jaká je voda. Prosím. Já Pokuste, bych, jen vidíte, tak... že není slaná, slaná je pouze mořík, to je sladkovodní jezero, Jak, co vám to dělá z nohou? No tak to chce napřed osmělit, osmělovat se je nejlépe tím způsobem, že tam strčíme, jako vy jste udělal, eh, dolní končetinu ano. a máváme s ní, zabávejte s ní. Tak to no, no, a ty tou druhou končetinu. Ano ještě ještě druhou, ale i oh, safra. To no, vidíte, vidíte. No je, je to příjemně. Ne, Sedíte na kamení. Tam je hloubka. Kolik je zde asi metrů? To je asi 20 metrů, ne, nebo dva. Nebo dva? No tak dva až 20. Víte? No, ono je to já, totiž jedno kulí utopení. Kvůle se... utopení to máte stejný, jo. Ah, ah, víte, já vás potříkám. Ne, ne, z těch tak dobře. Ne, no, kdy chtěl. Ne, to, no. to ne. A, a vy, tam, vy tam opravdu do toho, toho Podívejte dváce... Podívejte se, bude to napínavý, ale já tam hupsnu. Jejjej. Já už jsem takový dost sportovně tvářenej, že já tam hupsnu. Mně je líto ty cigarety, víte, ale dokuste to, já tam. Ano, dejte mě, já tady budu hlídkovat. Já tam houpnu, a... protože no. to víte. Ono. Tak pozor, a já vám ještě té tímvory zavolám, jo? Dobře. Mám zaspívat pod vodou něco? No, to by tak nebyla ale slyšet asi. No, nad vodou. Potom. Já tam zašblůňka. Ano. Já tam vypustím vzduch ano. a pak něco řeknu, jo? Dobře. Tak já tam hupsnu. Tak ho. Tak pozor. Tak... Vážení a milí, hlásím se vám opět. Zde u mikrofonu redaktor doktor Třapec. Vážení a milí, opět jsme přišli za naším hajným Lopuchou, abychom pohovořili, to bude zajímat jistě všechny psáře a psářky, abychom pohovořili o chovu psů. Dobrý den. Hey, dobrý vlaj... den, a pan Třapec zase. Dobrý den, <laughs> Jste opět. Jste tady zase. Ano, opět za malý přicházíme. Já, tak. My totiž dneska bychom měli na mysli váš psinec. Protože víme, že, máme, že máte jeden z nejkrásnějších psinců tady v okolí a víme, že tam máte různé, skutečně vzácné druhý psů. Máte no tak za... mě tady zařídili, protože tady je na to prostředí, tak mě tady zařídili státní psinec a pěstujeme tady, jako ve všech psincích, psy. Ano. Jaké tady ty... máte druhy psů? Tak my tady máme ty. Tyhle... Promiňte, kdo je prosím vás tady ten pán? Ten pán právě vede ten psinec, to je člověk od psů tady, jo, ano. a on je to, to je bývalej, to je můj pán, Ale. u něj já jsem sloužil, oni to měli v léně, ano. To by, on má předky, ten, ten, to je To je Hans, Hans von Nagelvogelburmbaum. Nagl, Dobrý den, můžeme soudruhu von nagel no, dobrý, dobrý den, dobrý den, máte, máte psáhny, prosím. My jsme se vás chtěli zeptat, tady soudru Hainí Lopucha říkal, že tady pracujete v jeho psinci, tady ve státním psinci, který on vede. Ano, pracuju, pracuju tady pořád, pracuju ve i v noci. Pracuji. No, on, on bdí ve dne v noci nad těma psama, on se stará, aby ty psí prostě měli všecko, co psí potřebujou. Ano. Víte, aby taky to jak kříží, on se v tom vyzná, oni, ta jejich rodina měla vody jak živa psi. Ano. A, ty, ty, a vždycky, vždycky jeden ten syn se věnoval těm psům. Ano, to je právě ten A tohle je ten syn, co se věnoval těm psům, tak ten nakonec ani neutekl, radši zůstal u těch psů tady. Ano, ano. to je velmi zajímavé. Dobrý den, Soudru, Soudru Šlechtici, prosím vás, buďte tak laskav. On je baron které... bývolej. A ah, promiňte, Soudru prosím, na tom nezáleží. Prosím, jen docela skromně. Ano, jistě. Prosím. ty Já bych vás chtěl, chtěl bych na, takový dotaz, bych měl na vás Vy byste chtěl psů? Ne, ne, ne, já To se je chtěl... prosím na, na, na poukaz všechno, to nemůžeme. Nic. Ne, ne, takovýho. Ne, sami ne, je... ne, ne, můžete, ne, to byste musel, ne. to by se zařídilo jako přes úřady. To bychom projednali eventuálně později. Ale já jsem se chtěl zeptat, které druhý psů zde máte? No prosím, máme tady Erdal terrier, fox Terrier, Miss Terrier, a vůbec ty teriér. Tak to vůbec máme. máme... Terrier a taky ratniky máme. Ano. Taky, a, ano, a, a radli... potom taky dogi máme a ty a, velké pysy. A, a, a Jozefčíky, to já si vždycky beru Jozefčíka nějakýho no, z prosím, Jozefčík, je prosím, se říká. Ano, neboli ne, ne takér, takér, víte. Takér, takér, No a, a Bernardín. Je tady ano. pět kusů, tady je, tři jsou Bernardtice a, a dvě Bernardeň. Ano, to jsou... Ano, okamžik, já bych se chtěl zeptat, na co používáte ty jednotlivé druhy psů? Já myslím, na co je máte vycvičený? No, vycvičený na docela různé věci, taky doprovázení, do tedy tady soudruha hajnýho, když on tedy někdy zabloudí, taky mám vycvičené některý Já vždycky řeknu soudruhu eh, Nagelfogler-Burman, eh, Hanzovi fon, eh, dej mi nějakého... Psa, eh, hmm. jdu na, na obchůzky, abych měl a to. A on mi ho dál, ten pes vydrží ne furt, že bych každý nechtěl jinýho. To by byla blbost. Hmm. Pes musí si taky zvyknout a tak, No, prosím. Já... Ano, já jsem se právě chtěl zeptat, který je tak z nejinteligentnější? Myslím, která rasa je nejinteligentnější ze psů? No, nejinteligentnější bude ten Bernardín, podle mýho teda. Ten, ten chodí s tím, s tou kořelkou. No, na, to. na krku, tady to nepěstujeme, že ne, tady, co těm, tady, spíš, tady to těm ne... psům nedáme, protože to je pro a to je škoda, my to vypijeme. vypijeme sami, Sam. ano, ano, ano jsou to Ale jsou místa na světě, že chodí s, s tím soudkem tyhle berladyní, takže ano. to je velmi, velmi inteligentní zvíř. Ano, já jsem ovšem měl na mysli spíš, který pes se hodí k lovu. E, tedy k lovu se hodí ten... Lovetský. Lovetský zásadní, ale ovšem o lovetských roziznáváme celou řadu druhý. To Te jsou tedy setr... E, irský setr například, který pro lov se hodí eminentně. Ten se hodí eminentně Prolov v Irsku. Když, se, když se loví v Irsku, tak jedině toho irskýho setra, že? Vy jistě lovíte velmi málo v Irsku. Já jsem myslel tady u nás pro lov. No Já jsem si v Irsku ještě nezalovil, takže já si beru, já si beru právě ty dakliky, ty, ty, mě, ty mě nejlepší varujou před tou zvěří, abych, abych utek včas. Ano. Víš je nebezpečná zvěstně. je. No, a každá zvěst je nebezpečná. Ono je nejlepší nechat na pokoji. Víte, no, ale to. Ale to. no, a, a, a nebo, nebo je ten pes, jak se jmenuje s tou držkou, takovou chlupatou. A ah, ty, buldog myslí, buldog. No, buldog <laughs> jo, no ten nemá chlupa to, on, on, on se v tom taky moc časem Von on, on je furt mezi těma psama, on neví, kde je kerej, nakonec, to, to je mezi námi víc. Ano, to. jistě, to ano. Jako nebudeme publikovat. No, a který tak ze myslím, by se hodil nejlepě jako barvář? E, jako, jako barvář, myslím, to by se si hodil ten ten Ten, ten, čokl takovej. E, ten strakatý, že Taka je Barv nejhodně. Ne, ano, ne, já jsem se domníval, e, rozumíte, barvář to je pes, který podle barvy, který podle krve, poraněného zvířete, najde a dohledá poraněnou zvěř. Aha, aha, to je dobrman, to je takový ten černý, co má ten flek. Dobrman, to když se přeložíte jako h, dobrý, Man je muž, do, to, je, to je dobrý muž, dobrý man. Ten celkem se o nic nezajímá, víte, jenom tak, že, že jako upozorňuje. A my, my raněnou zvěst nemáme tady. Ne. Ne. My, to znamená, my, že ne, neděláte dohledávky? Ne, dopak do dohledávky. Na nejvyšší, že na nás mají pohledávky tady. No, no, Soudruch Lopucha zažertoval, že? No, ovšem... To bylo dobrý, že? Ano, ovšem, chtěl jsem říct si asi tohleto. Totiž naše psáře jistě bude zajímat, čím vy u vás psi krmíte, Baroné barone Fogle Burghaime. No tak krmíme podle okolností. To je hlavně, co si pes najde, to sežere teda. kosti. Kosti, no, kosti taky. Kosti, který, ta, ta, který my ohlodáme, ty kosti, a pak to ohlodají ty psí, to. Ty to sežerou i s tím, Avšem, i s tou kostí teda. Promiňte se, Udruhajny, já jsem slyšel, že při není zdravé dávat psům kosti. Ale, co copak, ale helejte, helejte, helejte, to se dělá ze psama, víte? je to zdraví. Oni by to nežrali, ty psí. Ty Ten pes sám ví, co má žrát a co ne. A když, když on sežere něco nevhodného, tak on to zase vy zvrátí, ano. zvrátí, že ho se říká, no, ano, a nic se mu nestane, a za a, a to třeba se žene, a za to zvrátí, a za to, a několikrát, jemu je to jedno. Ano, no, takže vy byste nebyl proti kemení, psů, kostí, kostima. Kost, kostma. kostma, nejsme proti, na, ne, nejsme ne, na žádný pád. Ano. No a ještě, když by se některý z posluchačů chtěl obrátit na váš psínec a chtěl by nějakého, myslím, štěňátku, kdyby chtěl. Máte nějaká štěňátka? A štěňátek by byla celá řada. Protože ty psí tady jako ne, neže by nic nedělali, ty psí se množej. Ano. Co taky mají dělat, je jim dlouhá chvíle. Ano. A, a my to dáváme dohromady tak, aby ty nepatřiční se nemnožili mezi sebou. To ano. Kuské kusu, aby vypadaly přibližně aspoň stejně, jo? Aby ano. to nebyl třeba, třeba ten ratlík s tím Tak taky tady máme dva. Ano, novofundland. Nebož aby to byla, řekněme, novofundlanděka s novofundlanděkem, jo? Ano, ano. ano. Aby, Čili... ty, aby, a, aby ty štěňata nevypadaly potom jako... Eh, Divně. No, jako... Jako, jako čertí nebo něco takového, Tady jsi... by to vypadalo jako pes! Čili prostě držíte tady rasu. No. no. takže to jsou asi tak zásadní otázky, které jsem od vás chtěl. A nyní ještě bych prosil soudru Heining, kdyby laskavě nám některý z vašich psů mohl zaštěkat. Vůf, vůf, vůf. Děkuji vám. Ještě by mohl zaštěkat eh, soudruh Hans Nagel Burumbams. Kdyby jste byl tak laskat. Ale děkuji vám, soudrůj barone, děkuji. Vážení a milí posluchači, kolotoček. hlásíme se vám u mikrofonu redaktor doktor Capec a vedle mě je soudrůj Lopucha a hlásíme se vám z vysokého posedu, je tak něco málo po půl noci a tady, uprostřed hozdu jsme se sešli proto, abychom se podívali na pítláky. Soudrůj do, dobrý den, pane doktore Strapce. Eh. Jak vy tady zase, tak eh. co, co, co budeme ten, kdo vás se, se, ptát se budete? No, tak já jsem tady kvůli těm pitlákům, že? Aha, ah, ah, ah. pitláku! <laughs> ano, eh. já tady aha. na posadu. Já jste slíbil, že do těchto míst chodí v noci pítláci. Hmm? Já jsem ještě pitláka živého neviděl. No, tak to uvidíte. Teda, no, v noci ho neuvidíte, ale já vám řeknu, až tady bude, víte? Ano. Tady jsem chodí, v noci, bytláci. Ano, a proč jsem chodil? No, oni ty chodí chodili zvěst, tedy e, likvidovat. Tady, víte, proti zákonu. A jak poznáte takového bytláka? No, tak toho poznáte podle pytle. On bytlách nosí s sebou, tak některý nejsou bytláci, některý bytláci jsou nušáci. Ano chodí z nuší, víte? Ano, ano, To má na zádech, buď má na zádech pytle nebo nůš, a to, to poznáte podle toho, co to je. My to zahrnujeme pod název Pytlák, protože to je už tradiční název pro ty lety. To jsou takový spíš jako, eh, jako nepoctivci, by se dalo hmm. spisovně říct, víte, hmm. tedy grázlové, který chodí tady a snaží se zastřelit něco ilegálně. Zajímavé. Um. A poslyšte, není nebezpečný takový pytlák? No je nebezpečný, páč má flintu a on vás může střelit. Zajímavé. No on vás nestřelí, on vás taky neuvidí, nebojte se. My se vzájemně většinou nevidíme, víte? Já ano. to tady lídám a my se nevidíme. Ano, ano. A když se ozve tedy někdy výstřel... Tak jdete po výstřelu? A Jdu po a oni většinou nic netrefí, víte? Nemáče, a on se taky ještě ten výstřel nikdy nevozval tady no, ale, ano. To už tak je. Ano, ano. Tak počkejte, tak my budeme jako načekaný a budeme čekat, až ten tak e, přijde a bude střílet, jo? Ano, no je to ještě velice napínavé. No je to napínavý, to sám uvidíte, lidi. tady máte ten posed, ano. tak my uděláme zásed na posed, jo? Ano, ano, ano. To si na to sednem, to jde na to, ano, a my to myslíme... ten posed. A budeme stichat, jo? Ano, ano. No, napřete, chcete něco vysvětlit ještě? No, já bych měl právě... otázku nějakou a pak teprve budeme stichat, Ano, ne? já bych právě měl zhradit otázku. Teď ještě můžeme ještě... povídat, on Žonta ještě není. Ještě než budeme stíhat, tak jsem se právě vás chtěl zeptat, jestli střílí broky anebo sekaným olovem. Já jsem slýchával, že prý střílí střílívají sekaným olovem. Tak tenhle ten bytlák, co sem chodí, ano. Ten, ten první, ten střílí sekaným olovem, ten druhý blokama. Ano. A ten třetí kulkama. Ano. Je Každý zajímavý. něčím jiným, víte? Takže vy je už poznat? Já je poznám podle toho, čím střílejí. Ano. Jak vidíte sekany olovo, tak... Tak je to ten, co střílí tím sekaným olovem. Ano. Když vidíte kulky, Tak je to ten s kulkami a tam ten je ten, s, tě... ten je s těma brokama, ten další, jo? Když vidíte bro. Jeden je, jeden, jeden, jeden bytlák je s tím a ten jsou s tam tím zase. Ano. Takže je máte krásně rozdělené, že? No, tak to mám tak rozdělené jako, no. Ano. Tak hledajte, my teďko tedy, jak jsme řekli, tadyhle... A máme třička, jako zalehnout na ten posled? Zalehneme. No, my můžeme na ten posed zasednout ano. A, a když bychom chtěli zalehnout, tak pojďte tady na kousek signále, já mám polech. Ano, dobře. Tak te, ten polech to je spíš jako pelech, víte? a na ano. to zalehneme. Tak chcete do toho pelechu nebo na ten poseb? No tak radši do pelechu, ne? Radši do toho pelechu, No tak si lehneme a budeme si povídat. Tak dejte, tak ten bytlák jako střílí e, tu zvěř, víte. Ano, Ano, ano, to, a to vy znáte i v že? No, Já jsem četl několik takových pitláckých Ně, románů. No a některý, některý pitláci mají schovanky, to jsou potom pitlákové schovanky. A ty ano, zas, oni je mají schované. Oni je mají doma schovaný, to taky to taky nemá být, víte? Ano. Ja, ta, ta schovanka k tomu přijde, aby byla porád schovaná, že jo? Ano, ano, jistě. To no, je správně. No, tak který byste si přál to pitláka vidět? No, no, vy zajímal... ho neuvidíte stejně, plače noc, a je strašná Neby Mě by zajímalo nejvíc ten s tím sekaným olovem. Ten je, myslím, nejnebezpečnější. No, ten je nejnebezpečnější, tak buďte sticha a alíte. Tamhle zatím, akurát vonde, vidíte? No, nevidíte to nemůžete, ale ano. teď jde ten s tím sekaným olovem. Ano, ano. On tam má taky svůj polech, víte? Ano. Moc zalehné? Už zalehá, já to vím. Já, to, já ho znám, jak jsou boty. Já mám šestý smysl na ty vytláky, já ano, ano. se nemusím ani dívat nic. No a ty tam ano. leží. A jistě, že mu to dá práce, takové no, no, no. olovo sekat, kdy on to seká, to seká po nocích, nebo? No on to seká furt, víte, ano. on jak může, tak to seká prostě. Ano, ano, ano. A teď on tady leží ano. a čeká, až přijde zvěř. A přijde zvěř? No samozřejmě, ano, to všechno pan... uvidíme, Hedete, děle, už A že nestřílí? No on se bojí, on ví zase, že já se na něj tady dívám, víte. Ano. Takže on, když ví, že já jsem tady, on nevystřelí, takže dneska podívejte, to Jelena taky nevidíte toho páč, ten, ten tady taky není, ne, že by tady nebyl, ale je tma, tak vy nevidíte ani to Jelena, ani toho Pytláka, tady jde Jelen, tamhle je Pytlák, on na něj čeká, chce ho zastřelit, ale jsem tady já. Ano. On ví, že nesmíš vystřelit. Ano. Jelen zase ví, že je tam bytlák a já, tak se nebojí. No, a tak tady všichni jsme a teďko jako, a vy ano. jste tady s tím mikrofonem a dobrý, ne? Ano, jistě. To je správný. Jelen si žere, já tež si natáčím, sploh. že? No, no, no, vy si natáčíte. Já. On hovoří. Jo. Je, a, ano, správně, no. A on tam leží, on je tam potichu. Ano, no, no, no, no, no. Tenhle bytlák je z Akademie věd. Je, jak je to možné, v Akademii věd také mají bytláky? No, samozřejmě, to vy nevíte. Ne. Tam je výzkumný ústav bytlácký. Ano, ano. Takže to je pracovník, jako. No tak ty tam Voní ono to není. Ono je to taková pobočka, který mě věd, kde vyrábí ty pytle, víte? Ano. Výzkum ja. Ano, ano. A podle toho, jaký jsou kvality, tak takový bytlák potom přijde a tadyhle jako... Zalehne. No to je, to je správný. To je správně a je to poučný. Hlavně? No, to je poučný. Já bych si tohle, kdo uslyší, takže se poučím. Ano. Tak vám děkuji. Prosím. Děkuji vám. Nashledanou, už jdete? Děkuji, já už musím. Prosím. Děkuji. Nashledanou. Děkuji. Prosím. Tak vážení a milí posluchači Kolotoče, hlásíme se vám z Hradu Zvíkova a ze svadební síně. To, co jste slyšeli, takovéto pošoupnutí, tak to tady jsou druhé. Lopucha pošoupil židly, jak jsou druhé, jsme tady ze svadební síně. Já jsem si tady pošoupnul tu židli a, a teď tady sedíme a koukáme na tu svatební síň. No tak ta svatební síň, abychom mi posluchačům trošku popsali, no tak je to goticky zaklenutá síň s takovým kýklopským zdivem na jedné straně, s takovou malou kazatelničkou, s pěkným krbem, který zřejmě, když hoříval, tak mohl i dosti pěkně hořeti, a na druhé straně je veliký obraz Podle kterého se patrně tato svatební cím jmenuje svatební. No a teď bychom právě chtěli, kdybyste se v druhé laskavě popsal našim posluchačům, co na ty na fresce svatební. Vidíme. No tak vidíte, vidíte tady obraz. no a na tom v obraze vidíte paní a dámy v no, gotických šatech. V gotických šatech ty pání, ty vypadají jako, jako baleťácí, že jo? mají takový ty, ty, ty, ty trikoty. A mají takové, tak, takové, také, také mají takové výrazy, že? Také takové výrazy a takový trošku jako delší nohy než, než normálně, že jo. Takový, takový nohatý jsou ty páni v těch trichotech a mají to takhle až, to, tak jako až nahoru to jde, že jo. No a nad tím mají takové kazajky, který mají každý, každý, každý pesina na Ano, třeba taky půl zelené kazajky a půl žluté kazajky. No, a tam je šašour, vidíte, takový šašek, to je teda hrad, že jo? Místní ten drží v ruce klacek a, a, a ten má jednu nohavici modrou a druhou červenou a takovou kazajku žlutou a tváří se jako, jako skřet a, a na hlavě má rohničky a zřejmě tím jako třese a, a, a tím zvoní a oni se tomu asi smějou, já nevím proč. No. Tak, takový ten pán, ten pán paní v takové té fialové kazajce, ona má bílého něco a Tak vidí... jako jdou do, do, do, do levýho rohu, jako tam jdou, já nevím, jestli asi se podívají přes a musí se vrátit, páč, tam nevím. a ty, ty druhý jdou za a ty třetí už zazdou na druhou stranu, jako od nich čelem vzad, a ty zazdou do pravýho rohu. No. A v pravém rohu vidíme takový dva, stojí na takovém, jako, na takovém, jako pódium. Takový, a to jsou na tom pódiumu, jsou takový dva šaškové, ten jeden do něčeho jako fuká, ten druhý tluče jako hnátama. Teda ne svýma, jako kostma, to vypadá jako na, na takových bubínek a, a... To jsou hudci, ježíš, to, hudci. to mě napadá, to jsou estrádní umělci. To budou estrádní umělci, takže se tady koná taková estráda jako a... V rámci a, té svatby. A, no a ten jeden tamhle, ačkoliv se tváří a dost jako tragicky, tak asi je veselý pojáč, mává rukama. Ano, no ten je veselý, ale, ale jako nevypadá, že by byl veselý, ne, je prostě veselý. tváří jako, ale, ale, ale to se divím, že jo. No. A teďko A... tady je ještě jeden takový soudruh, totiž to, to není soudruh, ale jeden prostě... Tady ten soudruh Hudec má, jak vidíte, odprejsknutejšího s jeden. Ano, no to všem je z pozdější doby. No to je, jo, to až pozdějíc. No, a teďka ještě, co neměl odprejsknutý. Ne, to on předstal, ani ne. ten malý střední to až ta Ano, to odprejskl později. No, no, a teďko... Oni tak, už mohli odprejsknout. No, a teďka, no, ještě promluvíme no, o tom. Ještě, a na, na, ne, na, lev takový, takový lev, jeden červený. Jo, tam je takový ten lev, jednovocasatej lev. A je, je zde také dvou... Na, na erbu, na erbu, a, Ano. a no tak to vás... podle toho, jestli to byl ten, nebo ten, nebo tamten. Víte? A nad nimi jsou nějaké. tam je něco napsanýho, počkejte, já to přečtu. Tam je napsáno. No jo, to já nepřečtu. To je cizí řečí, to je... Jo, to je. A takový divný písmeny, jako jestli je to v Švabach, nebo, ně, nebo tato, ta Kirillice. To je Švabach, asi. Jo, asi, asi Švabach. To je Švabach, ale to není jako, já myslím, podstatné a, pro ten a takový divný Švabach, já bych normálně jako Švabach bych př ale tohle ne. To je zvýkovský švabach. To bude zvýkovský švabach, jo. Ten je nečitelný, teda. Ano. To je vlastně zvýkovského. No, tak, jo, oni tady psali, ale nikdo to nečetl, Ano. To, to je... bylo spíš tak jako psaný kvůli tomu v obrazu. Ano. Obrazné písmo prostě. Jako to tam namalovali, že jako tyhle ty si to můžou přečíst dole, co jako tady e, chodějí tady do, to, do těch rohů pravýho nebo levýho. Ano. A to snad... Jako pro má být svatba, ale tady se nikdo nikdy neženil. Ne, ne v ne. A proč to říkají se Ale svaté to je nějaký takový, víte, nazvali to svatební síň, protože tady byl tenhle obraz. Namalovaný, ale nikdo se tady neženil. To, to jako ty dějiny, víte, jak se utvářeli, tak někdo si to taky vymýšlel vždycky. Nevěděl co, tak řekl, že tady je svatební síň a hotovo. Dějiny jim řekli tak dobře, svatý. Nemyslím, že tedy on bychom... to nikdo neskoumá, oni taky, oni kecají, víte, historikové. Někteří, někteří, vždycky, no, no. někteří, samozřejmě. Někteří taky nekecají, no, ano, ale většina... většinou kecají. No, většinou teda, někteří, no. někteří, někteří, někteří, většinou kecají. Někteří, většinou kecají, no. Kecaj, no, a to není správné. A no, ne, to není správné. správné. A věc, tam nesmějí teda, no. Ne, no. tam ne, tam ne, tam ne, tam ne. No. ale někteří jo, tak, ale ty co máš? Úplně jiný. Úplně No, a teď jsou druhá jiný. Já myslím, že bychom měli vyzvat naše posluchače, když je tu na Zvíkově taková krásná svatební, syn, kde se nikdy nikdo nevdával ani neženil, že by se zde mohl někdo oženit. To by se mohl. Tak vážení a milí, přijďte, přijďte se oženit nebo provdat. Na, na Zvíkov. A my bychom sem vzali nějakého toho, z toho, z toho úřadu? Z toho úřadu, a ten by tady mohl jako i... prostě? a, vodávák a ten, by, ten by mohl tady jim říct i takovou tu, takovou tu řeč, jak jim říká, že se tak? mají mít rádi a všechny děti, že jim budou náležet, ano. Co, co budou jejich. A, ano, ano, ano. A, aby a, se nerozváděli, jak se to obyvědět, A že by to měli jako přece jenom... Vydržet spolu. A, a zároveň by tady ta populační komise hned mohla vybírat nějaký poplatky. Ano. Na tu populaci. Aby jako byla populace. Aby, aby byla ta populace. Ano. A tady by se jim mohlo poradit, jak, aby ta populace... Ano, že tady tu populaci už dělali ty, ty Vokové s těma račickýma. Ano. A to bylo správné. A, a, a Roženbergama. A to bylo správné. A to bylo správné. správné. To bylo správné. A, a těma Šemberkama. A to bylo správné. Ano. A, a, a Paprštajní taky tady byli. Ano. A, a to bylo... A to, no to bylo správné. Samozřejmě. No. Jak se střídali tady no, tak já vám soudu děkuji. Prosím. A tedy posluchače jsme již vyzvali, že jo? Od... Vyzvali a k té populaci, ne, hlavně aby na, se... na tom zvýchově tady. Ano, aby se mohli tady oženit tak. a vzdávat. A po případě. Ovšem, nevěsta musí mít ženicha vlastního, pochopitelně. A Samozřejmě. Aby potom ne, nepřišla nevěsta s, ní, s, ně, s, ně, s nějakým jiným, co není ženich, že Ano, ano. A aby nepřišla sama, což by nebo bylo? Nebo sama, no. no. Kdyby no bysme... tak on by se někdo našel, ale jestli si jí vzal potom, No, no právě. No to je, no. No to, jde, no. No, tak to je na jako jinde, že? Jo? Ano, jistě. To je všude. S tímhle jsou problémy. No, no tak já vám děkuji. Tak... Prosím, prosím. A, a naschledanou. Naschledanou, kdybyste ještě něco chtěli? No, to no. stačí úplně to. Prosím. No a potom se někdy... No to, no, to si To, řekneme, se, to, no. si řeknem, to Tak si já vám děkuji za to. Prosím, tím. prosím. Naschledanou. Na A teď se sejdeme, teda půjdeme v odsaď. Jo, dolů. Společně. Naschledanou. Tak na naschledanou. Na děkuji Prosím. Prosím, děkuji. Na Naschledanou. Na na A jdeme tuhle. Naschledanou. Jo, jdeme. na Naschledanou. Tady u mikrofonu redaktor dr. Třapec, hlásíme se vám z pokraje Háje. U mikrofonu je také... Eh, já vás vítám, pane doktore Čapče. Ano, já vás vítám, soud Eh, samozřejmě, zavítám. Samozřejmě, vás vítám. Rád, já vás taky vítám u mikrofonu. Tak vím, že jste strávil v akademii teď. No v akademii týdny, jim, že a že jste se zabýval laboratorním studiem lesního problému. totiž větší pasekizace našich lesů. A že jste se také staral o to odstranění defraudizace a různých pichů. Mohl byste mi říci, si, jak chcete tuto problematiku, abych tak řekl, zde, zdezorganizovat? Samozřejmě, já to hodlám zdezorganizovat tím docela jednoduchým způsobem. Především mi půjde o to, abych si jaksi zabezpečil strukturální ekonomickou zainteresovanost a sice dezintenzifikací, defraudizace, čili e, dezinfikovat tedy zcizenost, neboli odcizenost, že ano. A já bych v budoucnu mohl dosáhnout pomocí tedy e, ostatních orgánů i... A vědeckých metod. Vědeckých metod, ano, pomocí tě těch metod, vyšší, vyšší, abych tak řekl, zamřížovanosti, zamřížovanosti, e, neboli podzámečné uzavřenosti tedy. Těch, těch defraudujících, defraudujících živů, ano, no, no. najmě tedy e, pitláků a, a těch e, pichazů, ano. takže Takže i lesních. Ano, když bych to chtěl tedy nevědecky přiblížit našim posluchačům, tak bych řekl asi to, že by tedy mělo být víc lidí zavřeno. Ano, ano, těch, těch živů tedy co kradou? Co kradou? Co, co kradou, jak se říkalo ano. dřív. Tedy. Ano, jasně. No, a a to, to bych chtěl tedy, víte, nějak docílit. Ano. a jak byste to chtěl docílit, to byste mohl docílit, řekněme, takovým, tým, takovým abych řekl, extenzivní extenzifikací, anebo intenzivní intenzifikací? Ano, ty metody by šly na to tedy aplikovat. Já, já bych vám to, kdybyste chtěl, mohl i systematicky eh, konkretizovat. No, konkretizujte svou druhou loupou. No, tak já zakonkretizuju, hejte, to můžu konkretizovat. Já, ano. Já, já si napřed trošku, když vám to nebude vadit, já si rozpracuju několik takových objektivních direktiv, víte? Ano, to je správné. To, kdybyste eh, dovolil, tak já bych se teď trochu pohyboval eh, radši v abstraktivně subjektivistických, fázovaných. Eh, racionálních posloupnostech. jestli by vám to nevadilo. Tak já to zkonkretizuju, to, to je pro mě maličkost teďko, hejte tak. To už je, konkretizujete? To teď už konkretizuju, ano. ovšem na, až po rozpracování určitých objektivních direktiv. No prosím, můžete, můžete rozpracovat. A, a dovolit byste mi, já vám dám otázku, dovolit ano. byste mi, abych se aspoň chvíli napřed pohyboval raději jaksi v abstraktivně subjektivistických fázovaných racionálních posloupnostech. V posloupnostech se udrům, můžete klidně. Ovšem z koordinovaných perspektivními realizacemi podporovanými systémy organizovaných a organizujících direktiv. Jestli by vám to nevadilo. To je správné, to je správné. Jo, tak můžu jo. Ovšem tento perspektivní výhled Musel by být efektivně zkonkretizován no. a skoordinován. E, efektivně, no ano, to a... jistě, to jistě. Právě tím, že by, že by například i, i ta rozkradenost soustavně byla přehodnocena v návratnost cizenosti. Ano, totiž, a, a, a defraudovaných prostředků tedy taky návratnost. Ano, no totiž jde o to, aby prostě, když někdo něco ukradne, abychom, pro posluchače, kteří nejsou jako... Třeba, jo, můžeme to tak zvulgarizovat. No, prostě, zvulgarizovat, ano, spopularizovat. Ne, jo, protože, jo, spopularizovat Tak, tak jo, prostě, aby to, co se jednou ukradlo už, tak aby se zase vrátilo, aby to eventuálně aby ty prostředky se dostaly zase zpárci. do prostředka. Do prostředka, ano, samozřejmě. Ale, ale posléze krajů také bychom mohli tedy krajů se uh, ujmout. Ano, jistě, krajů taky. Ježe, jenže jestli by, jestli by takové argumenty nebyly efektivně neefektivní, víte? To nevím, to nevím. To, to by ovšem. pak mohla vzniknout uh, retrospektivně, investorně, investiční uh, reprodukce. Hmm. To je ovšem velmi důležité, neboť by nemohlo již dojít nikdy k izolovanosti, Těch jednotlivých parametrů. Ano. A došlo by k té, které specializaci u procesně progresivní ekonomické špice. Ano, ano. O té špici, víte, Nám jde to... Ano. A, a tak v takovém případě došlo... ovšem docházelo by více a více ke kombinátnímu, chazrastočnímu eh, organizování komplexních ekonomických orgánů. Ale to by docházelo. Ano. To by docházelo. A to by bylo správné. No to ale nevím. No ono by to oboré... nebylo tak docela správné, víte. No ale... Ono by, ono by se taky mohlo. Ale bylo by to překvapující. Ano, bylo by to překvapující, ale mohlo by se stát, že by docházelo k stále větší a větší diskvalifikaci, disproporcí a no. sice právě v byrokratickém administrování a některé alternativy mohly by být i typizovány na konkrétně koncentrované administrování ponenáhlu likvidované produkce. Skoro jsme zlikvidovali teda. Sodru ale víte, že už vám skoro nerozumím. No když taky nejste kvalifikovaný, já, já, já taky ne. Já ano, taky. Ale, ale že používáte takových, vy vlastně mluvíte v pojmech. Když já mluvím v pojmech. A v cizích. cizích. Já jim ano. nerozumím. Ano, ale je to těžký vás sledovat. Může... Ale celkově tomu rozumím, víte? Ale Jistě. Ale v těch detálech tomu moc nerozumím. Já taky, v celkově, ale... V detále... Ale já můžu pokračovat, kdybyste chtěli něco. já mít. myslím, že aby to nebylo namáhavé pro naše To postupatře. by nebylo správné, tak až druhě, No, já myslím, že bychom mohli skončit tedy tím, tím že by mělo dojít teda... K, k likvidaci té produkce. No a nejenom to, ale že by především v jistým slova smyslu mělo dojít k té koncentraci té specializace. Ovšem a, a zároveň o likvidaci koncentrizace, registrace a zároveň o registraci té koncentrace. To bychom mohli. No, a tak, tak Já myslím, že, děkujeme, já myslím, že, že, že, že vám děkuju teda. Já vám taky děkuju, bylo to dneska Prosím, skutečně vyčerpávající. To, já jsem celý vyčerpaný. Ano, ano, já myslím, že posluchači... Takhle, den několik vyčerpaných těch a vůbec jsme už to nedoč, nenačerpali jste. Ano, ano, to já myslím, Nebýt, že já? to stačí a je to strávné. Ty si musíme na chvíli. Ano, tak se jako rozloučíme. Lehneme si a, a, a napijeme se. Ano. No ale rozloučíme. A rozloučíme si. se, Tak na sklad. A pak silenem. Na sklad. Na na ten trávník. Děkuju. Na sklad. Prosím. Na sklad. Na si. Na sklad. Ale hnemes. Na sklad. Na Na trávn. Na trávn. Na sklad. Tak je to dobrý to. Na sklad. Děkuju. Já už až dámsi šlofik. Na sklad. No děkuji. Prosím. Děkuji. Vyvídel jsem se geste právě právě v boji proti ústřednosti, že jste se tady věnovali hnutí. Jak vám jde to hnutí? No mně vždycky hnutí šlo dost dobře, protože já jsem hnutí dělal ještě dávno předtím, než vůbec byly nějaký hnutí. Ano. Já jsem, to, já, já jsem, já jsem slyšel, že vy jste skutečně vždycky byl na hnutí. Já jsem, já jsem se hejbal tedy v živá, tady potom lese a vždycky, když jsem někde byl a chtěl jsem někam jinak, musel jsem se hnout. Já myslím právě, no. ale já, já se domnívám, že bychom měli právě naše posluchače seznámit s tím prosekturním hnutím, <coughs> kterému se také, no tak nahledně říká tzv. mladoboleslavsko nimburské hnutí. No to je hnutí, že... Ta že, prosekanost prostě. Ano, že, že, že se hýbají, jak prosekávají, jo? Ano. Když vždycky něco prosekne, tak se hne zase o kousek dopředu a to je právě to hnutí a ten, co se nejvíc tomu hnutí věnuje, tak nejdřív toho nejvíc prosekne. Ano. A jak vy jste daleko... Takový průšvih, jo? Průšvih, by se dalo říct, toho lesa, jo? Ano. To, to, pak vznikají ty průseky, že? Ale i ty průšvy přitom. Ano, no ale jak víš jste daleko s tou, s tou prosekturou toho no lesa? tak, by tak průšvěl už jsme tady měli spoustu, teda jo. To, to, pod, tady chodí takový kontroly bořád dávají nějaký cedulky tady. jednak na stromy a jednak mě e, dávají ty papíry. Vy jste tady a... také prováděli inventarizací stromů, že? Jo to taky, my provádíme všecko možné, jo, to my všecko provádíme, jo, tady se provádějí věci, víte, to by, a já to ani snad všecko neumím pomenovat, co my provádíme, ale, eh, jak říkám, to přijde s takovou cedulkou? Ano, soudruch. No, on to bývá soudruh většinou, a já to ani nevím, a přijde a veme tu cedulku, jako, a říká, hele, cedulka, jo? Ano já říkám, no dobře, no a co má Ta A on říká, jestli to ponepíšu, já to, to ponepíšu, a on to buď připíkne na strom, ano. nebo to e, položí a říká, to si nechte. Ano, všem jako dneska, no si vzhledem, vzhledem k té inventarizaci, která tady proběhla, tak zdárně, jak jsme slyšeli na kraji, tak máte tady jistě daleko větší přehled, víte, kdo je v lese, co je v lese, kolik máte stromů, kolik máte tohodle, kolik dřeví, kolik palivového, kolik i zvěř máte A To, no, no, no, to mám, to mám nějaký tabák, voštlivý. My to máme proinventarizovaný tedy všecko, jo? Ano. My víme, kolik máme tohle, to, a tohle. Ovšem ne na kusy třeba, víte? Abych věděl to. To stačí tak, jako velký. velkým. No, asi tak, no, asi tak. No, hlavně, když je přehled. Hlavně, když no, no, no, tak přehled je, přehled, přehled je, když se vyleze tam, na ten vršek, ano, tak to je, celý ta, můžete přelít. No. Jaký je a ten tri, tri, trino, trigonometrický bod? Ano, je? ano, a ten trigonometrický, ten bod, jak ano. je tam, tak tam, když si kdokoliv vstoupná, není slepej, ano. má okamžitě přehled. Ano. Přesto. Takže já vidím, co se děje, když, když tam jsem. Ano. Ale já tam nemůžu být, fůrče jo, no, ať tak zase... si tam vstoupnou, když to chtějí vědět, no, chtějí mít přehled, tak ať si tam vstoupnou, já jim říkám, páme si, vstoupni a uvidíš, no. No ale dneska, když máte tu inventarizaci, která proběhla tak úspěšně, tak máte jistě přehled i tak. I tak. Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor dr. Třapec. Hlásíme se vám z korunní síně hradu Zvíkova. Slyšíte, jak to tady krásně duní? A mám tady po boku, jako obvykle, hajného lopuchu, který je tady dobře obeznámen se zdejším hradem Zvíkov a který nás, vás tedy, milé posluchače a mne, bude provázet. Dobrý den, pane doktore Ztrapče, a vás vítám. Vítám. Tak já i naši milí posluchači se velice těšíme, že nám soudruhajní uspořádáte takové malé hody historické, že nám budete vyprávět o všech těch krásných pověstech, které se blíží k tomuto hradu. No tak... Toto to zníš, jo tady? To je zvyko, tohle hrad. Ano. A v koho, v koho držení tento hrad? Ten, ten... už není v žádném držení. Ten to bylo v držení Švarcenberku, Švamberků, Roženberku a ještě několik berků, kteří si to tak předávali všichni, jak ve třiceti letech válce, to tady rozšvihali všechno. Tady vidím, tady, tady, vidím, tam. Jsou to, jak tady vidím ty koule? Ty, ty koule lítali z hradu, z to, ty se koulovali tady, některý koulili tady ze Zvíkova pryč a některý zase na Zvíkov přiletěli. Ano, to je zajímavé. To se válčilo pořád skoro. Ano, to ovšem to nebylo správné. To nebylo správné, no to ty Roženberkové s těma má válčili pořád. Ano, já jsem slyšel, že tady taky byl jeden takový chlapec, o kterém je tady taková pověda. Rášek. Ano, rášek. R rášek. Ano. A víte o něco o tom radášek? To byl, to byl rošťák, vonu vychovával ten Dačický, to byl takový e, proutník, známý, že jo? Ano. A ten ranášek to byl takový hošík, a on ho vždycky navet a on e, přenášel e, tady těm, těm radním pánům a těm paním všelijak jak dámský tady z jedné postele do druhé a byli z toho strašlivý tedy klání a takový věci. No to je jistě zajímavé, ovšem to není myslím to nejdůležitější. Já myslím jako, myslím hlavně ta historická hodnota. No, ta historická hodnota byla v tom, že ten pán potom podezíral tu paní, že e, s nějakým tím vokem, nebo kdo tady byl ten načický, víte, že někde tady, tady je těch místností spousta, jícky se někam mohlo zales, že jo, nebo něco. A ten no, Ronášech to podporoval, tyhle ty. A, a, a ty paní zase podezírali ty pány, víte? No, no, tak to konečně je i dneska. Ale já jsem chtěl, myslel jsem hlavně o tom zdivu, že byste pohovořil. No tak to zdivo právě sloužilo k tomu, to bylo velice tlusté zdivo, takže když se někde někdo zamknul, tak jako by se zem propadla, víte? Tam mohli dělat, co chtěli. Ano. Oni už tenkrát taky... E, se uměli zamknout. Ano, ano, ano. To je, je samozřejmé. No a vidím tady takové to združené okno gotické, z je to století? To je z minulého století, teda ale z několika minulých století, víte? To je, e, je to opraveno prostě. To je opraveno, jo. A tady vidíme také dva kanóny, takové příruční. No dole, to byly ale... kanóny teda, to, z toho se střílelo, víte, ano. těma koulema právě. No ne, tak ty koule jsou větší, tady Ty tady... jsou větší, ty se do toto, to asi byly menší koule, víte, ano. na ty menší kanóny, a na ty větší kanóny zase větší koule, tamhle na tu kouli to musel být obrovský kanón. To... No, to... oni taky některé koule stříleli prakem, že? Ano, ano, no, no tak to snad stříleli e, některý ty kanóny tím prakem. Ano. No a prosím vás, soudrů Hejny, kdybyste vzpomenul laskavě 30 leté války, tak? No tak 30 letá válka trvala 30 let. Ano. A jak se dotkla zdejšího ohradu? Dotkla se ho velice takovým způsobem, že z něj nezbylo skoro nic. Všetko se to vykradlo tady, víte, vyvraždilo a ano. jako všude, že jo? Ano, ano, ano. Víše? tak... A jestli, ono ani se ho nedotkli, zdivovo stalo teda. Ano. Ale jako spíš jako lidé vzali za své. Že? Lidé vzali za své. Ano. Vždycky. Na no ty bychom se mohli podívat. Akurát některé, co se poschovávaly. Ty chytrý, ne, jako ty se schovali. Víte? Ano. Jako vždycky ve vězení. A vždycky, no. ano. No tak, že bychom ty hloupý vzali... ty zazvali. Já myslím, tady to dost duní, že bychom přišli tady vedení. Někde, kde to neduní. Ano. A tady zem... by to aspoň míndu mělo něco. by to méně duňalo. Zajdeme, přejdeme do té svatební sítě. Jo, půjdeme do svatební sítě. Tam se dělali, dělali svatby, tak přejdeme tam do těch svateb. Ano. Je, nevíte nahoru, kdy se tady konala poslední z těch svadek? Poslední svatba se konala dávno už. Dávno už. Ale kdy? E, to je těžko, e, To snad nikdo ani neví. A tady vidím takový malý přístroj. Jak... kam pak to tady vede? Soudruhany, tady vidím takové schody. To jsou schody a ty vedou nahoru. Ano. A když je někdo nahoře, tak zase vedou dolů. Ano, ano, ano. A to je správně. To je správně. Ano. Tak já vám děkuji. Já myslím, já myslím, že bychom se nejdřív rozloučili a potom. že jsme zašli do té sváteční. Dobře, síni. tak naschledanou. Tak já vám děkuji. Ve síni a děkuji. Já taky děkuji. Prosím. Ve, síni. ve Děkuji. Ve sváteční. Nashledem. Děkuji, prosím. Prosím. Děkuji. Děkuji. Hlásíme se vám, vážení a milí posluchači Kolotoče, z Úpatí Háje. Tady jsme na Úpatí Háje. Slyšíte tady kolem Bzukot. Právě se chystá... To byla to moucha, takovej ten to hovado. Ovád. Ano, ovát, Veliká moucha. A právě se schyluje, komáři tady také kolem nás poletují, právě se schyluje k zapadání slunce. No právě zapadá slunce, já vás vítám, pane doktore Strapče, ještě jsem vás nevítal, panem Stislav. Ano, já jsem vás také ještě nepředstavila a jistě jste všichni poznali našeho milého přítele Hajného Lopuchu. Ano. Tak vy jste chtěl, o čem jsme to, o jsme to? No, mě by totiž a... zajímalo, čím to je, že to slunce zapadá v právě v tom mezikopčí. No tak slunce zapadá v tom mezikopčí, to je tím způsobeno, že my stojíme na takovém místě, že jinde nemůže zapadat. V tom určitém datumu, než to mezikopčí. Kdybyste. Ona je to vlastně, eh, aby se tak řeklo, já, jsem, já bych chtěl říct něco jako blbo slušně, jak se to řekne. Eh, je to mystifikace. Ano, mystifikace. Eh, Od toho sluncete? No, že to slunce zapadá, víte, protože v akademii říkají, že slunce vlastně nezapadá, že zapadáme my. Ano. Nebo to taky neříkají, ale nějak tak je to zkrátka jiná. Ale si točí jedno kolem druhého, ano. Tak, tak buď zapadáme my nebo slunce. No, my říkáme, že ono zapadá. Že jo? Ale ono nezapadá. Oni vlastně zapadají ty kopce za to slunce. víte? To je zajímavé. Vidíte to, to mezi kopčí, jo? Ano, Tam se to, je... to mezi kopčí právě zapadá, za to slunce. Ano. No a to slunce, ono je to relativní, to slunce zase zapadá za to mezikopčí. To toho mezi kopčí ta lehla mlha. No, to mezikopčí, tam je, tam je mezi těma kopcema. Když, když do mezikopčí spadne mlha, tak to znamená, že ta mlha se nalezná přesně mezi těma kopcema. Ano. No a začal se zdvíhat vítr trošku, že? No a vítr ten se taky zdvihá i v tom mezikopčí. Ano. Vítr ten se nevyhne ani mezi ani zákopčí, podkopčí, nic. Ten ano, veme ano. prostě do urch, no? no a jak myslíte, že letos, jako jak myslíte, že to bude letos s dřevem? To mezi kopčí nebo vůbec? Ne, vůbec, myslím, tady u vás v Háji. No tak u nás v Háji bude dřevo jako vždycky, víte? Spousta dřeva, kam se podíváte, sami dřevo, vidíte, že to a to dřevo sice, to není jen tak dřevo, že by, že by bylo tím dřevem, ale roste. Ano, ale utěšeně. na napřeď z bude o něco víc. Hnojíte také? Hnojíte? To, dřevo, to je jenom náhodou, víte, jak to ptactvo tady, a, a nebo i turistí a tak. Ano, jinak nehnojím. Jinak Strojeně třeba. Já taky trošku hnojím, ale. Ale hlavně ty turistí a ty cizinci, který sem přijdou, ano, tě, tak ty ano, to taky tady trošku ano, zvednou. Ano. Že to trošku vybudujou tady. Ano. A to ptactvo a ta zvěř. No vidím tamhle krávy také. No krávy taky, taky hnojejí tady, jo. Ano, ano. No to kráva, když jde, to vám to hnojí samočině, že jo. No tak sluníčko už nám zapadlo, jak myslíte, hmm. že bude zítra? Zítra bude jako dnes. Hezky. Hezky. No ono není moc hezky, no tak, tak, tak polohezky, víte? Zítra to bude zkrám. polohezké počasí. To je správné. To je správný. Tak vám děkuji. Prosím. Tak děkuji vám. Už nechcete nic? No děkuji. Tak já ti děkuji. Prosím. Prosím, Na Naschledanou. naschledanou. Tak. Prosím. Děkuji vám. A děkuji. Prosím. Prosím? A naschledanou. naschledanou. Tak.